In her, med dame in messieurs, ladies and gentlemen. Izobraževalno glasbeni, varijate, zofini, ljubimci. Poštovano občinstvo, teden je v koli in spet smo z vami Zofijni ljubimci. V današnji ediciji se bomo posvetili svobodi pravzaprav dvema različnima principoma svobode. V prispevku Mitje Godnjavca se bomo ob bok še vedno aktualnega govorniškega eka podali v čudovito absurden svet svobodnega govora. Ob zaključko oddaje pa bomo v prispevku doktorja Nenada Miščeviča spregovorili tudi o svobodni volji. Vsaj veste, ob zanimivih in lahko prebavljivih temah se prileže tudi posebej izbrana glasba. Le te tudi danes ne bo manjkalo. Pa kaj vesti človek še sploh lahko želi? Ostanite torej z nami to kratko urico. Vaša bližnica do Zofije Ww Zofini A in the workhouse, a on the poor now, on my drum till I'm dead. Yesterday fever, tomorrow St. Peter on my drum until then what melody will leave my love before Govora, Mite Svoboda govora je v resnici prezen pojem, kome kaj bolj smiselen od pojma okrogli kvadrat. Zakaj je tako? Svoboda govora ima v svoji definiciji ogrejeno omejitev, svoboda definira preko nesvobode, moja svoboda govora se konča tam, kjer na kakršen koli način ogrozin svoboda drugega, ki je zaradi mojih besed lahko užaljen, ogrožen ali kako drugače prizadet. Poleg tega pa je svoboda govora idealistični pojem, katerega ni mo mogoče razviti niti na samem, tam, kjer govorce ne sliši nihče, ki bi ga lahko govorčejo besede uželile. Svoboda govora se konča že pri vsakem posamezniku, pravzaprav že veliko prej, kot posameznik razvije dovolj dobre govorne sposobnosti, da bi otegnil povedati nekaj zares pomembnega, problematičnega. Prvi korak omejevanja svobode govora je namreč primarna socializacija, katera se izvaja v družini od prvega dneva rojstva naprej. Seveda ne govorim o majhnosti besednega zaklada ter o omejitvah intelektualnega dometa malih otrok, pač pod nadzoru misli. Že v svetem pismu piše, da je greh v mislih enak grehu v dejanjih. In ravno zato gre. Svoboda govora se konča že pri nadzoru ter misli. Mani smo bili vsi povrsti že v mladosti naučeni, da obstajajo neke tabu teme, o katerih se ne sme niti razmišljati, kaj šele na glas govoriti. Tako smo prišli do samocenzure, ki je tako močna, ter tako učinkovita in ponotranjena, da se sploh ne zavedamo. Kdo si upa danes, da sploh pomisliti, da bi bil incest v zgodovini nekaj posem normalnega, ter morda celo javno priznati svojo morebitna incestoidna nagnanja? Konec koncev so bili za nas Rimljani ter egipčani neki čudaki, katerih člani kraljevih rodbin so se poročali z lastnimi brati, sestrami, materami. Kdo bi se danes sploh upal javno priznati, da je mozoofilska nagnanja? Še vedno ima nezanemrljivo število ljudi s homoseksualnimi nagnanji težavo priznati samemu sebi, da jih privlači lastni spol. Film American Beauty lepo prikaže tramo človeka, ki to skriva pred seboj in predvsem pred svojo okolica. Za misel! Niščeni bolj sužen kot tisti, ki misli, da je svoboden, pa ni. Johan Wolfgang Foggetet. gleich auch, weil niemals müde Den Wettbewerb, der von uns beiden Zuerst im Schlaf versinkt Gewinnt er oder du das Meer noch immer Weil du niemals schläfst Obwohl selbst farblos erscheinst du blau Wenn in deiner Oberfläche ruhig sich der Himmel spiegelt Ideal, Parcours zum Wandeln für den Sohn des Zimmermanns, das wandelbarste Element. Und umgekehrt, wenn du bist wild und laut und posen in Tosen, deine Brandung, in deine Wellenberge laufe ich. Und aus den höchsten Wellen, aus den Brechern brechen dann die tausend Stimmen Meine, die von gestern, die ich nicht kannte, die sonst flüstern und alle anderen auch. Und mitten der Nazarena immer wieder die famosen fünf letzten Worte. Warum hast du mich verlassen? Schalt dagegen, wohl jede Welle einzeln kann. Bleibst jetzt hier. I think democracy is the most revolutionary thing in the world, far more revolutionary than socialist ideas or anybody else's idea, because if you have power, you use it to meet the needs of you and your community. And this idea of choice, which uh, Capital talks about all the time, you've got to have a choice. Choice depends on the freedom to choose. And if you're shackled with debt, you don't have a freedom to choose. It seems like it benefits the system if the average working person is shackled yes, with debt. people in debt become hopeless, and hopeless people don't vote. See, they will say, should, everyone should vote, but I think if the poor in Britain or the United States turned out and voted for people who represented their interests, it would be a, a real democratic revolution, and so they don't want it to happen. So keeping people hopeless and pessimistic... See, I think there are two ways in which people are controlled. First of all, frighten people, and secondly, demoralise them. An educated, healthy and confident nation is harder to govern. And I think there's an element in the thinking of some people. We don't want people to be educated, healthy and confident because they would get out of control. <laughs> the top 1% of the world's population own 80% of the world's wealth. It's incredible that people put up with it, but they're poor, they're demoralized, they're frightened, and therefore they think perhaps the safest thing to do is take orders and hope for the best. <laughs> George Orwell pravzaprav v svojem romanu 1984 ni zapisal nič novega, naredi je le misljeni preskok, ter primarno socializacijo prenesel na državo. V svojem znamenitem romanu je državo se v genialni zapor, v panoptikum naslikil jo črno prihodnost brez svobode misli, brez svobode govora. Posledice take družbene omitve je predstavil zelo jasno, črnogledo, seveda je roman postal kulten, ter kot obvezno branje vsakega, koliko toliko razgledanega človeka, ob tem pa je zamovčal dejstvo, da v družbi ponopti kume živimo že danes. Seveda nadzor na vsakem koraku še ni institucionaliziran, je pa to v duhu vojne proti teroriju zgolj še vprašanje časa. Neformalnost nadzora pa sama po sebi niti slučajno ne pomeni, da tega nadzora dejansko ni. Pravzaprav je že sama družba zapor, en ogromno panoptikum, katerega kazni za kršitelje so sicer res da neformalne, zato pa nič blaže od uradno določenih kazni za kršitelje. Prav nasprotno, neformalne kazni otegnijo biti še dosti hujše, bolj sistematične in nečloveške. Se je hudo, kada mora človek preživeti neko življenjsko obdobje zaprt za rešetkami, ampak večina nekdanjih zapornikov pravi, da se najhujše začine še le po prestani kazni. Družba jih izloči, prijatelji se obračajo stran, težko najdejo službo, stanovanje, tudi socialni stiki so obremenjeni z etiketo nekdanjega zapornika. Zdi se, da je splošno prepričanje enkrat kriminalec, vedno kriminalec. Svoboda govora je pravzaprav enako. Načeljem lahko vsaj v krogu prijateljev poveste, karkoli vam pade na pamet, vendar vas vprašam, ali to tudi dejansko storite? Mar vsi v sebi nekega podzavestnega, lahko pa tudi posem zavestnega strahu pred nerazumevanjem. Pred tem, da bi nas bližnji sorodniki, prijatelji, sosedi, sodelavci v službi označili kot nekega čudaka pred posledicami, ki jih taka etiketa lahko izzove, tako glede socialnega življenja, kot tudi na profesionalnem področju. Mar ni to pravzaprav najhuš oblika nesvobode govora, ko človek pravzaprav niti ne ve za gotovo, kakšno kazen ga čaka. In pravzaprav je mordašo to, da se te nesvobode niti ne zavedamo. Za misel. za misel! Svoboda pomeni odgovornost, zato se je večina ljudi boji. George Bernard Shaw, revolucionarjev priročnik. Zofini ljubimci. Se pa pojavlja ob vprašanju svobode govora še neko drugo vprašanje. Ali je izraz svoboda govora sploh pravilen? Morda bi bilo še dosti bolj kot svobodo govora smiselno izpostaviti vprašanje svobode posredovanja sporočil, ki je vse tako se pogosto zdi še dosti bolj omejena. Je že res, da so besede, kot naprimer fak pizda in podobne, načeloma vsaj v tako imenovani omikani družbi nezaželjene, ampak pravzaprav niso besede tiste, ki bi bile problematične. Problematično je samo sporočilo, ki ga govorec posreduje naslovniku, sporočilo pa je mogoče posredovati tudi brez uporabe besed. Kdo še ni videl zamegljenega, iztegnjenega sredince na televiziji? In zakaj bi sicer, če ne bi bilo problematično samo sporočilo, pač pa zgolj besede na ekranu, zameglili tudi ustnice osebe v trenutku, ko izreče besedo FAK? In konec koncev so že filmi dokazali, da se da sporočilo lepo posredovati tudi brez uporabe besed. V slovenskem filmu Express Express sta, če me spomina vara, sprogovorjena zgolj dva stavka. Nesprejti osnutek kodeksa oblačanja na nacionalki je imel člen, v katerem je pisalo, da so nezaželene majice sporočili. In seveda ni minilo dolgo, ko je po nacionalki začela strašiti okrožnica, ki je spodbujala reševanje tovrstnih sporov znotraj hiše in s katero je njen avtor želel preprečiti uhanje neprijetnih informacij v javnost. Če se se torej bojimo, samega govora ali pa bistva, zaradi katerega se je govor kot tak sploh razvil, prenašanje sporočil? Čisto drugače je, Če v neki družbi izjavite, da je nek predsednik tepac, verjetno se bo vsi okoli vas strinjali, da je to pač vaše mišljenje. Lahko pa ste samo tiho in postavate na okoli v mikici, na kateri piše, da je nek predsednik tepac, pod napisom pa se bohoti karikatura dotičnega odsepka. Aha, sedaj smo pa že na spolskih tleh. Ali pa mladinine majice, na njih ni čisto nič posebnega, piše zgolj, da oblečeni pač ni volil teh volov. Besede, besede, besede, dokler jih ne povežete v sporočilo, ki vam izdaja, katerih volov, lastnik majice, ni volil. Ups, zdi se, da je nekdo izdal svoje politično prepričanje in to s stavkom, katerega tvorijo popolnoma nedožne besede. In konec koncev, zgo skozi zgodovino do današnjih dni se kot eno najmočnejših orožij izkazala odsotnost besede. Pomislite samo, kakšno moč je imela informacija Gandijevega odpora, ki je preprosto pasivno ignoril besede ter informacije na sprotne strani. Ob vsem tem se samo od sebe pojavil vprašanje, kako to cenzuro in samo cenzuro zaobiti. Rešitev je seveda več, nobena pa ni pravzaprav za res dobra in samogočna. Najpogosteje predlagana rešitev je seveda gradnje odprte družbe. Pa odprta družba tudi dejansko reši problem z cenzuro? Kome katerega? Zonanje omejitve, prav informacij prav zgolj prevede v notranjo omejitev, se pravi v samo cenzuro. Lep primer tega je govor povezan z vero. V trenutku, ko neko stvar razglasite za vprašanje vaše vere, jo omaknete iz javnega polja. O tej zadevi se pač nasmejuč javno razpravljati, vsaj kritično ne. Komu danes sploh še pade na pamet, da bi resno in javno argumentiral o več vrednosti ene in o manj vrednosti druge vere, Če vsaj omejena razprava o tem mogočo na podlagi civilizacijskih norm, kateri se vsak tako ali tako postavlja sam, postane vprašanje popolnoma popolnoma nemogoče v trenutku, ko se začne razprava na podlagi verskih dogam ter večje in manjše moči tega in Boga. Ni problema, neželjeno temo pogovora razglasite za stvar vaše spolne usmerjenosti, rezultat bo enak. In to vrstnih primerov umikanje debate iz polja javnega bi lahko naštevš kar nekaj. Ni res, da je v razvitejših družbah kaj manj, manj cenzure. Cenzura je vsaj toliko kot v tako imenovanih priživetih sistemih, cenzura je samo subtilnejša, bolj ponotranjena ter prepuščena posamezniku, zato je na prvi pogled morda nekoliko manj opazna. Konec konca pogledajte samo angliško družbo, ki je marsikom vzor razvitosti, prav pravzaprav bi bilo pravilna je reči socializiranosti, celo presocializiranosti. Ravno zanje značino zelo previdno izraženje o čemorkoli, v pogovoru z Angležem je potrebno vedno razmišljati o tistem, kar se neizrečeno skriva nekaj zadaj. Anglež vam zlepo ne bo rekel, da neče ne delate prav. Verjetno vas bo poprašal, če bi morda premislili storiti dotično stvar nekoliko drugače. Mar ni to tudi neka cenzura, prav zaprav zelo huda cenzura, ko v navalu je, izberete zgolj lepe ljudne besede, ki nikakor ne bi mogli prizadeti sogovornika poved reco navodi ta komentar bi teglo biti nekoliko drugačnih okoliščinah zanimil širši javnosti bi nekdo iz manj socializiranega okolja se pravi nekdo z manj samo cenzure izrekel bolj v stilu pizda si dolgočasen s svojim gobcanjem Are you saying that the death of one species is less tragic than another Of course the rabbit's not like us you know it has no history books no photographs no knowledge of sorrow or regret I mean, I'm, I'm sorry, I mean, don't get me wrong you know, I like rabbits and all they're cute and they're horny And if you're cute and you're horny, then you're probably happy that you don't know who you are or why you're even alive. and you know, that you just want to have sex as many times as possible before you die. I, mean, I just don't see the point in crying over a dead rabbit. You know, who, who never even feared death to begin with. Način izogibanja cenzuri ter samo cenzuri je bekva anonimnost. Seveda, tudi bekva anonimnost ni tista idealna rešitev, s katero bi se lahko uspešno izognili vsem problemom, je le izhod v sili. Kaj pravzaprav pridobimo z begom v anonimnost? Morda je celo za otegen bolj odprto družbo. Predstavljate si situacijo, v kateri bi lahko anonimno, posem brez navarnosti, o razkritju svoje identitete povedali javnosti nekaj, kar vas teži, vendar se zaradi strahu pred posledicami enostavno ne upate izpostaviti. Recimo, da imate skriti ljubezen, nakoliko jo sumite, da tudi ta oseba goji določeno čustvo do vas, vendar ne veste, kako bi to preverili. Nič ležega, kot to, nekje v javnosti posite sporočilo skriti ljubezni, poskrbite, da ta oseba sporočilo dobi, na to pa lahko upazojte reakcijo naslovnika in svoje nadaljne korake prilagodite odzivo. Delate v kolektivo, ki ne odobrava vaših življenjskih nazorov, katere morate zaradi tega skrivati 24 ur na dan, pa bi jih vse eno radi delili z okolico, Če ne zaradi drugega, pa zgolj zato, da bi videli, če se bo še kdo pogumil. Glede prenekaterega prepričanja se ni potrebno družiti z enakomi slečimi, mar si kdaj je dovolj že vedanje, da niste dini, da obstaja tam še nekdo, ki vas razume. Čudovit občutek, kaj ne? In konec koncev se z anonimnostjo izognemo tudi delo samo cenzure. Pomislite samo na olajšanje ob odhodu iz družbe, v kateri morate razmišljati o vsaki izrečeni besedi, kjer je potrebno za vsak stavek pretehtati, razmisliti, kako bo sprejet, ali je dovolj neutralen. Pomislite na olajšanje ob zapustitvi družbe, kjer ne smete niti zakleti, če si zvrati priprejete prste. Hop v anonimnost izrečete vse najbolj sočne izraze, ki jih poznate, na to po nazaj. Seveda bi se tisti presocializirani ljudje zgražali zaradi nekultiviranega besednjaka nekega anonimneža, vendar ne bi imeli pojma, da se to vi. Lahko bi svobodno izrazili svoje politično prepričanje, versko pripadnost, spolno usmerjenost, svetovne nazore, skratka vse, kar sicer zaradi najmanj ljubega miru skrivate pred za vas pomenimi ljudmi. Ah, kako blažni občutek, kot prejte maro in v njeni najdete nobenega kostnjaka več. To, anonimnost dejansko pomeni tudi za otenek bolj odporta družbo. vsakakor. Z anonimnostjo lahko družbo prisilite v poslušanje vaših sporočil, hkrati pa tudi preprečite možnost tako formalnega, kot seveda tudi neformalnega, sankcioniranja manj zaželenih ali celo nezaželenih osebnih nazorov. Na vsak način bi se dalo z anonimnostjo doseči večjo fluktuacijo različnih idej, seveda v pogoju, da ta anonimna sporočila pridejo vsaj do nekega kroga ljudi. Morda se ne izboljša sama komunikacija, se pa izboljša vse pretočnost sporočil, to pa je lahko začetek dejanske komunikacije. Vprašanje seveda, koliko težav glede omejevanja svobode govora bi s tem rešili, tudi začetek je. Morda ne bi bilo slabo premisliti tudi v tej smeri. Konec konca pogleda vse slovence, kateri se v svojem kraju bojijo pokazati centimetr kože zaradi strahu pred označbo o nemoralnosti, tih za mojo pa se brezkrbno nastavljajo sončni žarkom na nudistični plaži. Koliko ljudi se upa javno povedati, da jih zanima problematika kajenjem v vendar niso nujno proti, temeč dopuščajo, če že ne rekreativnega uživanja, pa saj uživanje iz medicinskih razlogov. In konec koncev, anonimna anketa kaže, na no, doste pogostejšo uživanje določenih substanc, kot po bi človek o tem lahko sklepal na podlagi števila zagovornikov rekreativnega plavanja nad oblaki, ki se pojavljajo v javnosti. Da, da, psihologi so že zdavnaj spoznali nekatere prednosti skrivanja identitete. Koliko časa že po sem svetu uspešno delujejo skupine za pomoč, ki delujejo ravno po tem principu. Zagotovo smo že vsi slišali za razno razno društvo anonimnih alkoholikov. Za misel! Z nujnostjo utemeljujemo vsako omejevanje človeške svobode. To je upravičilo tiranov, to je vera sužnjev. William Pitt. It's been a long time, long time since I've seen you smile, and I'll gamble away my fright, and I'll Oh pa anonimnost, ki prinaša svobodo govora, prinaša s seboj tudi nekatere negativne posledice. Vse je fino, dokler se ta na novo pridobljena svoboda ne začne zlorabljati. rabljati. Ena velika navarnost je vsekakor že omenjena velika pretočnost sporočil, katera ne doseže naslovnikov. Hitro se lahko ustvari kakofonija, katera postane zgolj sama sebi namen. Na mesto napredka v komunikaciji se zgodi na zadovanje in izgubljenje akterjev v toku sporočil. Lep primer za to navarnost je, da trend blogov na internetu. Koliko ljudi piše svoje bloge? Ogromno. Koliko ljudi pa bloge tudi dejansko bere? Naslednja nevarnost pri anonimnosti je sovražni govor. Zaradi anonimnosti nadzor družbe seveda odpade, sovražni govor lahko prepreči zgolj posameznikovo spoštovanje pravice do drugačnosti. Ampak kaj to pravzaprav pomeni, da posameznik, kateri se sovražnega govora ne poslužuje, dejansko tako zelo tolerantan, ali pa ima zgolj v svoji osebnosti zelo dobro skrito psihološko prepoved sovražiti? Če je pravilen odgovor, potem je to ok. Če pa je v ozadji druga možnost, potem je anonimnost izgubila velik del svoje prednosti, se je posameznik ponovno trče ob cenzuro. Sicer pa tudi zahteva po javnem podajanju svojih mnen ni tako zelo napačna. Pustimo sedaj ob stranju že predhodno omenjene težave formalnega ter neformalnega nadzora, formalnega, neformalnega ter formalnega sankcioniranja izraženja nekomu nevšičnih mnen. O tem je bilo izrečeno že dosti besed. Za trenutek dajmo malo resnosti na stran in si privoščimo sicer slabo šalo, v kateri je pa vseeno tudi zrno resnice. Izraženje svojega mnenja še posebej, če je v okolju, v katerem ga izražate vsaj nekoliko problematično, pravzaprav krepi intelektualni domet vseh opletenih, hkrati pa še posebej krepi govorčeve govorne sposobnosti. Zakaj? Ste kdaj poskusili koga na zelo lep način poslati v materi narodila, morda vam je to uspelo celo do te mere, da se vam je za tako imenovane lepe želje celo zahvalil. Morda je, kdaj kdo vas navidezno pohvalil, čeprav ste v izrečenem prepoznali stropeno pušico kritike, graje, neodobravanja. Priznajte, izražene mnenje je pravzaprav visoka politika, kjer se gredo sogovorniki večno igro mačke z mišjo. Kako povedati čim bolj problematično miselno način, ki bo sogovorca kar najman prizadev? Kako ugotoviti, kaj se resnično skriva v izrečenem? En vsakdanji primer, kako zelo je spretnost pri posredovanju in prijemanju sporočil pomembna, vsakdo je že kdaj slišal pohvalo, to lepo narejeno, brezhibno. Zahvaljujoč samo cenzuri in pomankanju svobode govora, slišimo ta stavek več kot na leto. Pa morda veste, kako bi se ta stavek glasila v svetu popolne svobode govora brez vsakršne samo Matr ti, prepričan sem bil, da ti ne bo nikoli uspelo narediti tega. Iskal sem napaka, ampak pizda, totalen zajep, nisem je mogel najti. Hmm, Morda bi pa zakon vse kazalo vzkliknuti živela cenzora. Avtor besedila je Mitja Godnjavec. I am a stranger Alone in my own vicious wilderness While the meat in my chest Squeezes and is a hulking hunger Growing in ocean Balance is but a Gimmering ocean and lurching Compelled my soul in this special The help of wet mortal limits Perpetually thirst In this spilling, dead, wicked desert. desert, it dances. Born of Babel, is now risen, get your Svoboda. Smo v svojem ravnanju svobodni. Predpostavimo, da vam nekdo razloži, kako je Ana zelo jezna na sedanje oblast. Odšla je na volitve in z velikim zadovoljstvom glasovala proti njej. In zdaj vas so sogovorec vpraša, ali mislite, da je Ana volila svobodno? Seveda je volila svobodno, boste rekli. Nihče je ni prisiljeval, da glasuje proti, to je naredila iz svoje volje, celo z velikim zadovoljstvom. Vaš sogovorec se ne strinja in trdi naslednje. Anjeno naravnanje je določeno namreč z občutkom jeze. Ta jeza je nastajala zaradi obnašanja oblasti, ki se je pač obnašala tako kot se je, zaradi določenih zgodovinskih okoliščin. Te okoliščine zagotovo niso nekaj, na kar bi lahko Ana vplivala, toda posredno so oblikovale in določile njeno odločitev. Torej, njena odločitev ni bila njena. Ta moč se je tako rekoč kot po verigi dogodkov prenašala dalje. Začetni dogodki, prihod neke stranke na oblast, niso bili nekaj, na kar bi Ana lahko vplivala. Toda pripeljali so do njene jeze, ta pa do odločitve in glasu na volitvah. Pravno noben člen v verigi ni bil nekaj, na kar bi lahko Ana vplivala. Iz takšne nemoči sledi nesvoboda. Če je bila Anina odločitev določena že vnaprej, temu pravimo determinirana, potem Ana ni bila svobodna. Ta pogovor nam opiše problem svobode. Ali je svoboda združljiva z determinizmom? Na tem mestu bomo prikazali tri glavne odgovore na to vprašanje. Številni filozofi mislijo, da se svoboda in determinizem med sebojno izključujete. Če je bilo anino ravnanje določeno vnaprej, potem ni bilo svobodno. Če to sprejmete, imate dve možnosti nadaljnega razmisleka. Nekateri malo številni filozofi sprejemajo, da je naše ravnanje določeno vnaprej in zato ni svobodno. Imenujemo jih fatalisti. Drugi mislijo, da smo zagotovo svobodni in da torej naša ravnanja niso vnaprej določena. Kakorkoli je že Ana Jezna na oblast, njena volitvena izbira ni bila vnaprej določena z njeno jezo. To stališče se danes imenuje libertarizem, zagovarjata ga recimo Sartre in Azaja Berlin. Glavni dokaz, ki ga ti filozofi navajajo v podporu takšni svobodi, ki izključuje determinizem, je naslednji. Ano lahko za njeno ravnanje hvalimo ali kritiziramo, to pa ima smisel le, če je za svoje ravnanja odgovorna. Toda, odgovornosti ni brez svobode. Na pohvale in kritike ne odgovarjamo takšen pač sem in tudi ne, ne morem si pomagati, tako pač ravnam. Tembač za svoje odločitve prevzemamo odgovornost. Kritike, pohvale in prevzemanje odgovornosti so nekaj, čemur se ne moremo odreči, kar bi pa morali storiti, če bi sprejeli determinizem. Determinizem torej ukinja človeško odgovornost, mi ne govorimo in ne mislimo tako, kot da je on resničen, vse razumeti pomeni vse oprostiti, tako da od svobode in odgovornosti nič ne ostane. Tretje stališče pa pravi, da sta determinizem in svoboda združljiva. Seveda je Ana volila zaradi jeze, toda pri tem je bila svobodna. Njeno ravnanje je povsem določeno z njenimi občutki in prepričani, toda to še ne pomeni, da ni glasovala svobodno. Ta teorija združljivosti ali kompatibilizem izhaja iz tega, da svobodna ravnanja niso nedeterminirana, ampak so preprosto determinirana od znotraj in na pravi način. Ta pogled so zagovarjali Leibniz, Spinoza, Hume, posebno obliko pa mu je pridodal Kant. Hume, na primer, v raziskavah opozarja, da imamo v razlagi ravnanja povezano verigo naravnih vzrokov in volnih ravnanj, to da naš duh med njimi ne čuti razlike in prehaja iz enega člena na drugega. Leibniz pa v razpravi o metafiziki piše takole, citiram, kar zadeva splošni red, je treba reči, da se temu redu nič ne more izmakniti. Ti teoretiki, združljivosti, kompatibilisti torej, nadalje poskušajo natančne določiti, katere vrste odločitev ne izključujejo svobode. Prav tako menijo, da je razumno hvaliti ljudi za njihova ravnanja, kot bi sprejeli, da vsa ravnanja posameznika se popolno natančnostjo izhajajo iz njegovega značaja, bi še naprej hvalili ali grajali ta značaj in v tem ne bi bilo nič nenavadnega. Avtor pričajočega besedila je profesor dr. Nenad Miščevič. Za misel. So, misel! Svoboda je v tem, da človek dela, kar si želi. John Stuart Mill o svobodi. Filozofija skozi čas. In kaj pravi filozofski časomer za teden, ki je pred nami? Na današnji dan 24. oktobra leta 1655 je umrl francoski filozof, fizik, matematik, astronom Pierre Gossot. 26. oktobra leta 1759 se je rodil vodja francoske revolucije Georges Jacques Dantot, umrl je pod giljotino leta 1794. Leta 1902 je umrla ameriška feministka in sufražetka Elizabeth Cady Stanton. 27. oktober leta 1469 se je rodil nizozemski humanist Erasmus Rotterdamski. 28. oktober leta 1704 je umrl angleški filozof John Locke. 29. oktober leta 1774 je umrl slovenski misionar, matematik, astronom in mandarin na kitajskem dvoru Ferdinand Augustin Hellerstein. Leta 1783 je umrl francoski filozof, fizik, matematik in enciklopedist Jean-Laurent Delambert. Leta 1811 se je rodil francoski socialist Louis Blanc. 30. oktobra 1947 je bila ustanovljena svetovna trgovinska organizacija World Trade Organization. VTO. Rubriko pripravlja Boris Blagotinšok, sporedno pa je objavlja tudi na slovenski Wikipediji, delo pri katerem ste mu pomagati. Ogledajte se je lahko tudi na filozofskem forumu www.mislec.net. Tako, vemo, da bi z veseljem ostali z nami še kakšno urico ali dve, a se žal za danes naša ekipa od vas poslavlja. Če se vam bo stožilo po nas, veste, da nas najdete na že vsem poznani internetni strani www.zofijni.net. Poklepetamo lahko na filozofskem forumu www.mislec.net. Čestitke in pozdrave, graje in pohvale, želje in pripombe pa pošiljajte na zofini@yahoo.com. Med vas se z novimi modrostmi vračamo ob tednu, sorej. Torej, lep pozdrav.